Bona tarda Bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura Tornem a estar aquí Com passa el temps, eh? No ens en donem compte Però passa volant Però passa volant, eh? Bé vem a parlar Una cosa que mengem contínuament Però contínuament, eh? Contínuament Mengem pa Em mengem? A veure Mengem barretes, mengem panets, mengem... Abans, el pa, i si no, mirem la història. Estem parlant de Catalunya. Doncs, eh, tot el pa era rodó. Rodó, rodó, gran, un altre de mitjà i un altre petit. Ara, de pa, n'hi ha perdonar per vendre i per remenar. Ja de tots tipus, de salat, sense sal, de tot. Però anem a veure la història una miqueta d'on bé, Una mica d'on bé, tota plegada. Anem a veure. Si ens n'anem lluny, el temps d'abans, els egipcis ja elaboraven la massa amb farina i amb aigua. I ja tenien uns forns per a la seva cocció. O si sigui, és que ja la tenien. ja la tenien. És que la cosa no és broma, no és broma. ja ho tenien. Els romans... claro els romans són més a prop nostre, Van millorar els forns van fer molins molins per què? Pues per la feina i màquines per què? per ajuntar-ho i que les màquines en vez de treballar amb les mans n'essin fent la massa n'hi ha més de coses però simplifico perquè si no estaríem hores i hores no els tenim bé en aquelles èpoques normalment el pan era ai, el pan, el pa, perdó. El pan era considerat com un aliment de rics. És igual que sigui d'una civilització o que sigui de l'altra. I ser forrer, forner, fent el pa que feia en aquella època, ara també tenien forners, doncs el forner que feia en aquella època, estava molt ben vist perquè un forner ja era una persona molt important però molt important molt important sabia fer el pa i el pa no és ara el barrejo i s'ha acabat no? també es té que fer més coses però no, no dic com es fa el pa sinó que vull dir que vegin que els forners era una persona que es considerava un professional meravellós vale. bé L'origen del pa, l'origen, és antiquíssima la idea. Es té constància en aquelles terres que ara vaig dir jo, en un poble babilònic, babilònic, estan allà escrit, que ja el coneixien el pa i que ja el feien coure d'alguna manera i i allà diu que 4.000 anys, abans, perdó, 4.000 anys, fa 4.000 anys que ja ja hi havia un pa. No com el d'avui, perquè el d'avui n'hi de diversos tipus, el pa normal. ¿vale? I la paraula pa ve d'una paraula llatina. Vostès saben, tots ho saben, que moltes paraules ens venen del llatí. Fins i tot en altres idiomes també hi ha paraules que venen del llatí. Doncs la del pa ve del llatí, que, que pa amb llatí és panus. Per tant, la paraula panus vol dir una cosa, en realitat, vol dir una massa, que és el pa principal que van fer, una massa blanca. Que després, si el vols posar en un forn No els forns d'avui dia, eh? Els forns de pedra, de roca, calenta, totes aquestes coses En un forn És el que verdament vol dir panos Sempre es diu que això ha passat tota la vida Fagin els pans que fagin I l'hagin fet com l'hagin fet, perquè? Sempre van canviant, no?, els pans. A vegades no s'han donat en compte que si per sempre anem a un puesto i el pa sembla que sigui diferent. perquè? Deu fer d'una altra manera. O un altre al revés. N'hi ha un que sempre és tou, però mai fa crec-crec. En canvi, hi ha uns que tots fan crec-crec i no està mai tou. No sé, cada un li dona alguna cosa, ¿vale? Hi ha alguns tipus de pa que es posen molt durs i s'assequen ràpidament. I no saps el perquè Diuen, diuen que el pa que s'asseca molt de pressa és perquè l'han posat molt poc rato a dins el forn sigui el forn d'avui dia o com sigui el forn d'un altre temps Aleshores, per això diuen quan aquest pa se t'ha fet dur tan de pressa és al revés, Posa'l uns minuts en un forn de casa teva o sigui en un microones, però molt poc rato i tornarà, altra vegada, tou. Això és el que es diu. Ara, vull parlar de... És eh quan anem a alguns, a alguns forns, a flaquer, tenen unes màquines on et tallen el pa amb llesques? Doncs bé, jo els hi vull explicar una cosa molt curiosa. Un tal Otto Friedrich Rochenberger, l'any 1000, 928 mm? aviat farà anys <ríe> aquest senyor va fer ell a casa seva una una parell que perquè ell el pa el volia sempre amb llesquetes amb llesquetes i s'ho va fer per ell aquest senyor vivia a Missouri o sí sigui, a l'altra part del món i ho va fer, però un dia ho va voler patentar ho va patentar per què? per comercialitzar-la, a veure si tenia sortida la va comercialitzar i va ser tan gran l'èxit però tan gran l'èxit que ell deia si un altre la va comercialitzar, si em volen una, un altre forn, doncs els hi faré i si en vol un altre, van sortir clients per tot arreu. Quan dic per tot arreu, és per tot arreu. Clients. Perquè allò de poder tallar el pa sense un ganivet i que quedés ben tallat i que eh, podies assaborejar-lo més amb el tomàquet o, o amb l'oli amb el que sigui, això no se'n havien donat compte perquè ho que agafar amb els trossos grans i tot diferent. I diuen, es diu avui dia que és una que tothom diu que és una de les millors coses inventades que hi ha hagut durant anys. Per què? Normalment quan surt una cosa nova, al cap d'uns anys s'ha modificat. I les talladores, aquestes que es fan en els forns o que els tenen en els als restaurants en el menjar, no del menjar de la cuina, el que sí, no no s'han canviat poden haver canviat potser de tamany però no són modificades per què no són modificades? perquè verdament van perfectes ens es solucionen la papeleta que tenim, que és que volem tenir diguéssim vull aquest pa una mica més gruixut aquest més el vull més prim, més prim. només que canvi això em talla immediatament, no t'hi posis el dit perquè també el talleria. és una meravella, veu una festa i necessites pa Apa, llarsquetes per tots Veu no sé quantos. Doncs imaginem-nos Des de l'any 1928 No s'ha modificat Aquest aparell No cal dir-ho Que l'inventor es va tornar Més que ric Perquè ho va comercialitzar Va començar a vendre I encara s'exposa El mateix individu Amb el mateix nom Que deuen ser els familiars ja doncs que encara funcionen venent aquestes, aquestes màquines que tallen el pa. O sigui que, per això es diu, és una de les coses més inventades, però no hi ha hagut canvi. Pràcticament és exactament igual que la primera que aquest senyor va inventar. Ell va agafar les seves nenes i els va «Vosaltres no podeu tocar-ho, però mireu com funciona». I amb això vull dir que a vegades hi ha persones que volen veure de quina família ve i sí, el que saben és que els seus fills ja no volien saber res d'ells de, perquè estaven doncs, que no, no havia cap necessitat i era ni més ni menys aquesta màquina especial o Sí, sigui, la història del pa però imaginem-se el pa el pa de quants anys estem parlant, s'en donen compte els egipcis per un cantó els romans per l'altre cantó els babilònics per un altre cantó que en mengem més o menys vale perquè ara es descobreix que si el pa almenys abans de no sé què o després jo què sé, coses d'aquestes però el pa és el pa eh molts països el pa pot ser diferent de forma fins i tot pot ser diferent de gust perquè el facin diferent que això cada país té la seva manera de fer-lo però no deixa de ser pa no deixa de ser pa o sí sigui que són coses curiosíssimes bé, quan tinguem el nostre pa al costat ja sabrem una miqueta més de tot això, res més per avui res més per avui des d'aquí com sempre els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai per ningú una abraçada molt gran el petó i la abraçada, què? aquí està per tots vostès, adeu adeu, adeu fins al dia, pinen adeu, adeu, adeu